E allora, 11 e 28 minuti primi, di nuovo all'ascolto di Radio Onda Rossa,、um, come annunciato in compagnia di Guido, Guido Caldiron, qui con noi. e、eh, Le campane che avete appena sentito, avete appena terminato di ascoltare, sono quelle degli Zebda. Le、eh, dimanche autour de l'église, il, il pezzo che avete、eh, ascoltato e che in qualche modo ci porterà un po' sui, sui temi che affrontiamo、oh, questa、uh, mattina.、E、prima che tu venissi, abbiamo annunciato brevemente insomma che ci saremmo occupati di, di Francia, con te, e、eh, in particolar modo di quello che sta un po' bollendo all'interno delle、eh, b a n l i e e、eh, francesi. Si sta parlando molto, si è parlato molto chiaramente della nuova presidenza Hollande. Di quello che ha mantenuto, di quello che non ha, ha mantenuto della grande manifestazione che c'è stata un paio di domeniche fa, se non vado errato. e A Parigi, convocata da, da Mélenchon, insomma dal fronte della,、uh, della sinistra più o meno istituzionale per、uh, chiedere a p p u n t o a Hollande c o maggiore e、eh, dire m radicalità、uh, nelle、eh, sue scelte. All'interno di tutto questo, però, sembra forse esserci un, un convitato di pietra che sono quei l l milioni di, di persone che abitano nelle、eh, periferie francesi. Ormai insomma, quasi come la casalinga di Vogher, diventa t i un,、uh, un agglomerato uh, quasi uh, mitico,、e、periferia a cui tu hai dedicato un、uh, tuo libro dell'ormai lontano 2005, se non vado errato,、sì. che era Vita e rivolta nelle periferie della metropoli. E Dunque, visto che poi di queste cose raramente si, si parla all'interno dei, dei media italiani, direi anzitutto raccontaci un po' dalla, dalla tua esperienza che cos'è in effetti che sta bollendo in pentola all'interno di, di questi territori,、eh, visto che molto si muove anche se spesso in, nel silenzio, nei riflettori. Sì, intanto buongiorno a tutti. Ma il, il ragionamento è questo. Da cui, da cui partire può essere quello di una sorta di bilancio della vicenda politica di François Hollande, del ritorno dei socialisti e della sinistra al governo di Parigi dopo i cinque anni di Sarkozy. Eh, sono passati quasi sei mesi dall'elezione di, di, di François Hollande, sono passati quasi sei mesi dalla formazione del governo socialista, dove ci sono in realtà anche degli esponenti del, del, del partito ecologista, ci sono anche dei verdi.、Eh, e il, diciamo, La questione delle balie rimane una delle grandi questioni diciamo, annunciate in campagna elettorale e in qualche modo non, non risolte. L'Isebda, nella canzone che abbiamo sentito poco fa, Eh, parlavano di come l'identità nazionale, che era stato un cavallo di battaglia di, della destra di Sarkozy, in realtà valesse poco nella vita quotidiana, in questo caso il mercato domenicale intorno a una chiesa dove tutti si mescolano, dove tutti diciamo sono uguali nelle differenze. E loro dicevano appunto: l'identità nazionale prende dei colpi molto duri ogni domenica nella realtà che noi viviamo, che appunto è tutt'altro che una realtà fatta di bianchi, francesi, cattolici e quant'altro.、Eh, Uno degli elementi forti diciamo, della campagna elettorale contro Sarkozy per prendere i voti delle b a n l i e e per raccogliere i voti anche di coloro che non sono organizzati politicamente, che non stanno nel sindacato, che sono fuori dal mercato del lavoro e quindi,、eh, come accade anche da noi, magari sono anche più lontani dalle forme organizzate della politica, era stato quello di、eh, riunire la Francia. Olanda aveva detto molto esplicitamente: qui si sono fatte delle politiche che dividevano, che puntavano a cercare dei capri espiatori e che cercavano. in qualche modo di dire Non siamo tutti francesi e faceva riferimento al mandato, i cinque anni di, di, che l'avevano preceduto di Sarkozy all'Eliseo, quindi di presidenza Sarkozy, ma anche ad, ai quattro anni di Sarkozy, ministro degli interni. Che proprio nel periodo della rivolta del 2005, la più grande rivolta della storia francese delle periferie urbane, aveva, ne aveva detto di tutti i colori. Prima aveva chiamato Rakaï, cioè fece i ragazzini delle periferie, poi aveva detto che avrebbe ripulito col Carcaire, che sono da. n o i si usano poco, insomma ma sono quei, quelle, quelle pompe di acqua, quei gettiti di acqua con cui si puliscono le strade nelle grandi città francesi. Insomma, aveva fatto della. Denigrazione del, del denigrare le, le, le periferie dei propri abitanti, una delle caratteristiche diciamo della sua,、uh, della sua politica. Beh, Olanda aveva detto、eh, sicuramente: una cosa che noi vogliamo fare è riunire la Francia, noi vogliamo、eh, andare oltre queste divisioni e vogliamo riunire il paese. Riunire il paese voleva soprattutto dire、eh, riunirci in qualche modo a quella metà in ombra, quella parte della popolazione stigmatizzata,、eh, spesso a d d i t a t a. Come il, diciamo, il male del paese oppure、eh, diciamo tu cura, d i t a t a come un altrove, insomma la non Francia. Dobbiamo considerare che nelle periferie metropolitane vivono tra un terzo e la metà a seconda delle statistiche dei cittadini francesi, non tutte le banlie sono uguali, ci sono banlie residenziali, cioè dove ci sono le casettine a schiera. <ride> ma insomma la gran parte, almeno un terzo dei francesi, vive in aree urbane, soltanto l'Ile-de-France, la, France, la regione che sta intorno a Parigi, a Parigi. Parliamo Di alcuni milioni di persone che vivono o in luoghi di edilizia popolare o in quartieri comunque disagiati,、eh, e già magari il disagio di, andare, di avere un'ora e quaranta per arrivare al lavoro insomma lo, lo sanno anche i pendolari qui a Roma. Già, già dice che probabilmente non vivi benissimo no? la, tua, la tua quotidianità. E quindi stiamo parlando di una ventina di milioni di persone. Sì, per già, stiamo parlando di numeri, consistenti, di numeri consistenti che tradizionalmente、eh, per le differenze che esistono tra questi quartieri. per le trasformazioni sociali che sono avvenute, una volta per esempio nella cintura、eh, periferica parigina ovviamente c'era anche una cintura industriale, È di questi giorni, insomma, la chiusura a a u l n e y s u r b o i che è proprio nella periferia di di Parigi, di una grande fabbrica automobilistica con la perdita di 8 mila posti di lavoro. Quindi, mano a mano cambia la società: questi quartieri sono sempre meno quartieri di、eh, lavoratori, di lavoratori manuali, sempre meno quartieri organizzati politicamente dalla sinistra e dai sindacati, e sono sempre più i quartieri dell'immigrazione, i quartieri diciamo, delle i i c a m o d s e c o n d a e t e r z a generazioni, come si dice con brutto termine, di immigrati, dell'Islam, della. Nascita di una religione nelle cantine, nei sottoscala come è stato detto,、eh, eccetera, eccetera. Quindi l'idea era quella di ragionare su che cosa sta succedendo in, questo, in questa o in q u e s t situazione. E、eh, per ragionare su che cosa sta succedendo, forse si deve partire da che cosa è accaduto. Allora, che cosa è accaduto?、Eh, Olanda è stato eletto, il primo e il secondo turno si sono giocati tra aprile e eh, maggio.、Eh, Quest'estate c'è stata la prima grande rivolta dell'era i i c a m o d Olanda. Damien, una città del nord del,、eh, del paese, una zona parecchio povera, non lontana insomma dal Belgio, dove deindustrializzazione: prima hanno chiuso le miniere, poi hanno chiuso le fabbriche, vicino poi, a quel famoso Padecaleg. che Abbiamo affrontato tante, tante volte.、E、insomma, poi a un certo punto non c'è rimasto quasi più niente, lì ci sono stati giorni di, di incidenti, poi c'è stata una repressione molto dura. Si è parlato di gang criminali, si è parlato della presenza di malavita, perché ovviamente nelle banlie non c'è solo l'emarginazione, ma c'è anche l'economia、eh, al nero, c'è anche l'economia del, della piccola delinquenza e anche talvolta la presenza di reti criminali vere e proprie organizzate, un po' sul modello di, che conosciamo, che ne so, nella periferia n a p o l e t a n a tanto per fare un esempio a noi non troppo non troppo lontano、eh, ma diciamo l'elemento della rivolta non è stato l'unica l'unica caratteristica di questi mesi、eh, altri piccoli incidenti ci sono state ma non si sono ripetute da quest'estate ma sono passati un paio di mesi altri fenomeni importanti di questo tipo che cosa è accaduto è accaduto però che il governo socialista aveva、eh, annunciato una come dire un Di avere un, un nuovo tipo di atteggiamento nei confronti delle periferie. Allora, un primo elemento si era、eh, già annunciato durante la campagna elettorale, cioè proprio mentre、eh, i francesi si preparavano ad andare al voto, quindi nel mese di aprile, c'era stata la morte di un. Di un uomo inseguito da un agente a n o i s i l e s e c periferia di,、eh, di Parigi, che cosa era accaduto? Che quest'uomo era stato colpito alle spalle e, e, e il p a r c h é insomma, il procuratore, gli uffici del tribunale locale avevano messo sotto inchiesta l'agente che aveva sparato, cioè era un、uh, presunto ladro, lo si voleva fermare anziché cercare di fermarlo, gli si è sparato alle spalle.、Eh, I poliziotti chiedevano la,、eh, una sorta di quella che in Francia viene definita p r e s u n z o Presunzione di legittima difesa, cioè, siccome io opero in condizioni difficili, uso le armi da fuoco per il mio lavoro, si presume che io le, usa, le usi sempre、sì. bene. Non ne faccia un uso sbagliato e quindi quando accade qualcosa del genere si deve intanto pensare che io mi sia potuto difendere. È chiaro che difendersi da un uomo che ti dà le spalle è come dire un effetto,、Complicato. forse qualche, qualche colpo di arti marziali, ma molto particolare. Insomma, i ninja probabilmente. Che cosa è accaduto? Questo agente è stato quindi invece messo sotto inchiesta, è stato. Uh, uh, È stata aperta un'inchiesta giudiziaria nei suoi confronti e i poliziotti hanno reagito molto male. hanno fatto, Si era nel pieno della campagna elettorale a pochi giorni dal, dal, tra il primo e il secondo turno delle elezioni presidenziali. Hanno fatto addirittura una manifestazione s u l i c h a m s é l y s é e con le loro macchine, una manifestazione silenziosa ma con le, il, le loro sirene diciamo gli lampeggianti che giravano.、Sì. Per cui hanno fatto questa lunga strisciata di blu elettrico lungo i campi elisi. Che ha molto impressionato ovviamente i francesi in quei giorni.、Eh, il, diciamo il, I socialisti che si preparavano ad andare al governo hanno detto: sì, d'accordo, ma non possiamo immaginare che vi siano due pesi e due misure, per cui non è possibile che vi sia la presunzione di legittima difesa,、eh, su questo noi non ci sentiremo e si è andati avanti. Hanno detto di più. Hanno detto che avrebbero. Uno dei grandi problemi che, nelle, che ci sono nelle periferie è che、eh, i giovani, soprattutto, lamentano di essere fermati costantemente. Cioè, siccome c'è, soprattutto negli anni di Sarkozy, ministro degli interni prima e presidente della Repubblica, quindi quel、mm. tipo di tema, l'ordine pubblico, è rimasto nelle mani di Sarkozy per circa un decennio. Eh, si、sì, è accentuato un atteggiamento, quello di. Mh, di presunzione si, di colpevolezza in sì, questo caso. Di, si, si dice cadrillage, cioè si dice、eh, in francese, nel senso la polizia、eh, in qualche modo circonda un quartiere della periferia. Dobbiamo、mm. immaginare anche spazi urbani molto dilatati, quindi non、mm. quartieri omogenei. ma Una zona di case popolari che sorge ad alcuni chilometri da altri edifici. Quella zona viene circondata dalla mattina alla sera dalle squadre dei CRS che sono i Celerini e dalle BAC. Poi diremo qualcosa anche sulle BAC, che sono le brigate anticriminalità che sono nate negli anni 80 per reprimere il grande banditismo, le mafie, i traffici internazionali, e di fatto hanno trovato invece il terreno di elezione proprio nelle periferie urbane. Cioè hanno, diciamo, Sono finiti a gestire l'ordine pubblico quelli che dovevano in realtà seguire le grandi filiere della delinquenza e della criminalità.、Cioè、questo già dice qualcosa di che cosa è accaduto nel decennio precedente. Quindi Sono un corpo speciale diciamo, della Celere. Per... Sono un corpo speciale con dotazione di. non sono proprio Celerini, sono poliziotti.、Uh -huh. tre quarti sono in borghese. E、hanno una dotazione di armi che prevede che oltre alle armi d'ordinanza possano i singoli agenti richiedere un armamento speciale, quindi, molti agenti hanno, polizia, hanno armi di calibro superiore a quelle normalmente、eh, e、in uso ai loro colleghi. Hanno una simbologia. Che è tutta, diciamo, già tutta dice del clima:、eh, che ne so, un ragno che si stende sopra un quartiere di periferia, un'aquila che sovrasta una città,、eh, una tigre che minaccia degli sconosciuti che potrebbero essere criminali. Le varie bacche dei vari quartieri: ognuna ha il suo. Hanno un loro emblema, un loro slogan, quindi c'è una sorta di versione militare, no quasi paramilitare dell'ordine pubblico. Bene, si diceva appunto i poliziotti circondano un quartiere. E spesso fermano costantemente per un controllo d'identità i la gente 24 ore su 24. Cosa accade? Che in alcune località fermano gli stessi ragazzi. E questo avviene scusa, in concomitanza con eventi speciali? No, no avviene normalmente. Di...、Mm. cioè L'idea del cadrillage dice: Io nel quartiere di San Lorenzo, siamo abbiate incontro, ritengo、eh. che、mm. ci siano dei sospetti di azioni illegali. Quindi, io dalla mattina alla sera metto quattro blindati ai quattro angoli del quartiere più alcune pattuglie della、eh, brigata anticriminale nel quartiere e fermo costantemente le persone.、Mm -hmm. Cioè, 24 ore su 24. Accade che molti ragazzi siano fermati due, tre, quattro, cinque volte al giorno e che questo provochi ovviamente collera e rabbia perché designa un atteggiamento. È, come d Inquisitori, r e i è un atteggiamento ovviamente repressivo, mi fermi perché se mi hai già fermato, se magari ci conosciamo, perché ovviamente vuoi farmi sentire la pressione dello Stato, questa era la logica di Sarkozy.、Eh, su questa vicenda spesso sono partite le rivolte, perché ovviamente mi fermi, mi rifermi, una parola di più, uno spintone, una cosa un'altra, ecco che le cose possono degenerare, ecco che spesso da un evento banale come questo, grave ma banale, può. si può arrivare a uno scontro fisico e anche alla rivolta. Quindi le associazioni dei quartieri delle b a n d i e che hanno chiesto, che, come dire, che hanno sostenuto la campagna elettorale della sinistra, chiedevano、eh, che vi fosse una verifica, cioè che vi fosse una cosa che viene chiamata r e s e p i s s e che in realtà vuol dire、eh, ricevuta sostanzialmente, cioè che i poliziotti potessero documentare chi hanno fermato, Anche con un piccolo verbale o scrivendolo da qualche parte, in modo che ovviamente, essendo registrato, è、e、una registrazione informatica perché tutte le vicende dell'ordine pubblico、cioè. oggi sono registrate in quel modo lì, ve ne r i fosse traccia e fosse palese che se il signor Paolo Rossi veniva fermato. Otto, otto volte al, volte al giorno. c'era un problema da parte degli agenti che lo fermavano.、Eh, Olanda aveva preso questo impegno. Il suo ministro degli interni, su cui ora diremo qualcosa, aveva preso questo impegno. Pochi giorni fa ha fatto sapere. Il suo ministro degli interni, si chiama Manuel Valls, è considerato l'uomo più a destra del Partito Socialista. Si è detto、eh, la che a l governo lo ha messo lì proprio perché lo stacco con la precedente n o n f o s s e t r o p p o t r a u m a t i c a non fosse troppo alto e non ci fosse una rivolta degli agenti.、Eh, beh, Manuel Valls, accusato, lui è stato. Sindaco di una b a l i e residenziale borghese diciamo, di c i di a m o Parigi. Avuto, Come Sarkozy. E ha parte... avuto sì, un modello di quel tipo lì, una b a l i e meno, meno agiata, quella di Sarkozy. Stiamo parlando proprio della Beverly Hills, d i l i a r d della periferia di, di, di Parigi. E、ehm, Manuel Valls, anche da sindaco, ha avuto delle parole molto dure sugli immigrati, sull'Isam. Insomma, è uno di quelli che dice e、eh, la sinistra deve far rispettare le regole, magari anche più della destra, senza ovviamente sbavature, senza derive di tipo xenofobo. Ma le regole sono le regole per tutti. Questo è un po' il personaggio.、Eh, queste ricevute non sono state date. E、eh, il ministro degli interni socialista Manuel Valls ha detto: Noi non possiamo rendere più difficile il lavoro degli agenti, che è già molto complicato. È evidente che se quello dei controlli magari era un dettaglio, ma era un simbolo molto forte per i giovani delle periferie, è chiaro che caduto quello, ovviamente, si ritorna al clima un po' del, della, gestione, della gestione precedente.、E、che cosa altro sta accadendo? Beh, è accaduto un altro elemento, un'altra cosa che ha. diciamo s e g n a l a un po' il clima. Le BAC, dicevamo prima, sono questi corpi tra virgolette d'élite della polizia trasformati diciamo, da i i c m o d antimafia a in gendarmi del quotidiano. Beh, c'è un grande scandalo in questi giorni, è proprio di queste, di queste ore. insomma La visita del ministro degli interni m a n u e l Valls a Marsiglia, perché la BAC del quartiere nord di Marsiglia, i quartieri nord di Marsiglia, sono un po' il simbolo della banlieue. Nella, nella, città della, nella città mediterranea, anziché nel centro, stiamo parlando appunto lontani una, dal mare. Sono、perché. molto lontani, sono a nord del, del, del vecchio porto. Per chi conosce Marsiglia, e sono un po' l'emblema delle difficoltà urbane. Bene, la BAC di、eh, Marsiglia si era trasformata praticamente in un'agenzia criminale. Rivendeva la droga sequestrata, trafficava in armi, aveva i suoi interessi su ogni tipo di affare, diciamo, nel, nel quartiere.、E、fino a essere、eh, messa sotto inchiesta e a n n u n c i a t o qualche giorno fa, addirittura sciolta: cioè lo Stato, il Ministero degli Interni, ha sciolto un suo, un suo organo, una sua, una sua cellula organizzata in una periferia perché di fatto, anziché garantire l'ordine e la sicurezza dei cittadini, si era trasformata in una rete. Criminale. È un segnale molto forte, è un segnale che smentisce un decennio di polizia speciale. Ecco che cosa succede se a degli agenti gli date sembra troppo, di, spazio. No, troppo spazio, troppa autonomia,、eh, possono gestire quello che vogliono. Alla fine si trasformano in,、eh, in delinquenti, sostanzialmente. C'è una serie televisiva che è arrivata anche da noi. Ma credo solo sul satellite, che si chiama b r a c o che、mm -hmm. è la storia di un gruppo di poliziotti della Banlier. sia televisiva francese. francese, ovviamente, che. È,、eh, Diciamo, proprio per scoprire le malefatte dei loro colleghi e difendere l'onorabilità di un loro collega che è addirittura è stato ammazzato da altri poliziotti,、eh, finiranno proprio per diventare dei clandestini per, per, per assumere un profilo、eh, di malavitosi in realtà per indagare su ciò che non va nella polizia. E da sempre negli ultimi anni diciamo, anche il cinema francese ci ha abituato Beh, a、sì. questi rac racconti di poliziotti s t o r i t i che, torfea, corromti, una, sì,、no? insomma, che sono. A segnalare quanto, in una società in cui la polizia ha assunto un potere e un ruolo fondamentale, un po' all'americana,、no? per gestire i problemi di ordine sociale, appunto, le balie in primis. Eh, quanto questa deriva poi conosca, non conosca freni, no? e quindi addirittura c'è questo racconto、eh, narrativo di quanto questa polizia、eh, e、faccia、altro. Un discreto successo anche internazionale, Braco. Ecco, quindi non stiamo parlando di produzioni di nicchia. No, ci sono diversi film insomma, ormai che lo r a c c o n、e、t o Io citavo questa, questa serie Braco. A chi insomma, il capitasse di vederla anche in, in rete è sicuramente interessante perché sembra la storia della BAC di Marseille, cioè sembra la storia di questi poliziotti che si fanno la legge.、Eh, e、è uscita poco prima che scoppiasse il bubone di Marseille.、Eh, sì, è dell'ultimo、mm -hmm. degli ultimi due anni, insomma, la, la, no, la, la come cosa come. di Marsiglia. Questo clima、eh, d i ci a m o ci dice ovviamente che、eh, sta bollendo nella pentola della Banlier una.、Eh, Un'ulteriore difficoltà e ulteriori problemi. È di questi giorni la notizia di una rete di、eh, come spesso è accaduto in questi anni dopo la vicenda di Mohamed Merah che, insomma, soltanto a marzo aveva ammazzato、eh, varie persone tra soldati e, e allievi di una scuola ebraica a Tolosa. Merah era un, ragazzino, un, cresciuto, un ragazzo i n cresciuto nella banlie di Tolosa e è passato dalla piccola delinquenza a. Non si capisce bene se ha un legame con qualche gruppo organizzato della Jihad o più probabilmente a autodefinirsi come un mujahideen, magari ascoltando qualcosa in、come、giro.、Io. insomma、no? E adesso è accaduta la stessa cosa: sono stati arrestati nel weekend una ventina di persone, sono tutti francesi, non ci sono come dire、I、arabi、draghe. o persone che vengono da altri paesi, sono come. Una parte della popolazione francese, chi di origine medio orientale, chi di origine antillese, ma parliamo soltanto di cittadini francesi. C'è anche, anche una speranza del calcio che, è stata, che era di, di Cannes. Un ragazzino che doveva finire in nazionale che poi invece ha avuto la, un incidente, non ha più giocato, insomma si è trasformato in, una, in un fervente、eh, islamico.、Oh, che cosa avevano fatto? Cioè, qual è la prova contro questi contro questi giochi? Avevano tirato una granata、eh, dentro un negozio cascher、eh, a metà di settembre, quindi qualche settimana fa, all'indomani della pubblicazione Charlie, da Charlie Hebdo, che è un giornale satirico, delle famose vignette di Maometto. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che una parte di giovani, delle banlie, un po' sul modello della nazione dell'Islam negli Stati Uniti, non solo sposano le teorie almeno culturali della Jihad, cioè immaginano il mondo come un terreno di guerra, poi se questo li vede passare all'azione dipende dai casi, quindi fanno della. d In c i i a m o qualche modo trasformano quello che può apparire il rifiuto da parte della società in un loro rifiuto un,、ehm. loro rifiuto, un po' il modello della deriva de, degli afroamericani con la nazione dell'Islam.、No? E questo un po' come è accaduto col n i gruppo di Farrakhan negli Stati Uniti, si porta dietro l'individuazione dall'altra parte di un vero nemico. Il primo nemico sono gli ebrei, cioè i veri responsabili di tutte le nostre sofferenze sono、eh, gli ebrei. E questo p o r t a a Un clima di micro conflitto, incidenti, scritte, qualche molotov, eccetera, fino appunto al caso di lanciare una granata dentro un negozio significa mettere nel conto che puoi, ammazzare, qualcuno. che puoi ammazzare qualcuno, anche più di qualcuno. Fortunatamente lì c'è stato solo un ferito, un ferito, anche leggero. Ma l'inchiesta, il DNA trovato su quello che rimaneva di questa granata, ha portato a questi ragazzi,、eh, uno, quello più grande, considerato il capo, che aveva circa una trentina d'anni, quando gli agenti sono entrati a casa sua a Strasburgo. quattro giorni fa ha cominciato a sparare. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lui è morto nel, nel, nel conflitto a fuoco. Quindi... Come dire, tutti i segnali che ci dicono,、eh, e le storie sono sempre quelle, cioè le traiettorie sono periferie urbane o le cittadine, in questo caso una cittadina a 30 chilometri da Parigi, inghiottita di fatto nella b a l i a anche se prima non lo era,、eh, percorsi marginali dal punto di vista del, del, dell'organizzazione della propria vita, del lavoro, eccetera, eccetera, e a un certo punto in questo caso la. La scoperta dell'Islam un po' come chiave di volta per tutto e una progressiva radicalizzazione, tra l'altro, spesso、eh, operata durante le. Anche qui c'è un elemento che ritorna un po' con la vicenda americana. n e Le carceri. Le carceri, luogo e di politicizzazione, <ride> e in questo caso di trasformazione del conflitto in termini diremmo、religiosi. così:、no? in termini religiosi identitari. Questi sono alcuni degli elementi che stanno.、Eh, che stanno Come dire, costituendo in questo momento il sottofondo, il rumore di fondo della vita nelle periferie. Che cosa sta facendo il governo? Ma il governo che aveva detto appunto riuniremo il paese ha fatto alcune, avanzato proprio negli ultimi giorni alcune proposte concrete. Da un lato, la scuola, Olanda ha detto è dalla scuola che si deve ripartire e noi metteremo soldi per insegnanti, per, per edifici scolastici, eccetera. E dall'altra parte ha detto. Il 30 dei nuovi posti di lavoro verranno trovati nelle periferie. Dobbiamo considerare che in Francia,、eh, rispetto al numero complessivo dei, dei, dei disoccupati, parliamo di uno su cinque, uno su quattro a seconda dei territori, nelle b a n l i e r e si arriva anche a uno su due, soprattutto tra i più giovani, cioè la metà dei ragazzi che vivono in quel a b a e s e Come Un po' come da noi, come in alcune parti del Mezzogiorno, n e studiano, n e lavorano,、eh, qualcuno è legato all'economia illegale, qualcuno sta a casa, appunto. Questo è、eh, lo scenario. È uno scenario ovviamente complesso. L'idea di raccontarlo oggi era proprio quello di dire. Di tutto questo in realtà da noi si parla pochissimo,、uh, buca pochissimo come dire, la, la, la,、uh, la prima dei, dei, dei media,、no? cioè dell'attenzione dei giornali, però chiaramente stiamo descrivendo una situazione che è. Mh, Come dire, che non è normale, cioè, tutte le cose che abbiamo detto, che meriterebbero ciascuna di, di un approfondimento, si tratti delle rivolte, si tratti dell'organizzazione dell'ordine pubblico, si tratti della questione identitaria、eh, oggi caratterizzata soprattutto dalla questione del, del, de, de, dello sviluppo di una parte di, di, di movimenti islamici radicali,、eh, si tratti della questione dell'emergenza sociale, è chiaro che la Banlieue, che molto aspettava. Da un cambio politico, dal fatto che quelli che come dire tutti i giorni trattavano male、eh, i ragazzi delle b a n l i è r e per farsi belli agli occhi della Francia bianca e del ceto medio impoverito impaurito, dicendo i nemici sono loro, beh, sperava che quelli che avevano cacciato questa gente dall'Eliseo e dal governo、eh, facessero altro. La sensazione è che stiano facendo molto poco, si parla molto in Francia.、Eh, Come dire, del trattato europeo, del, di quanto Hollande、eh, sì, non sia più simile alla Merkel di quanto ci si aspettava, eccetera, eccetera. La sinistra、eh, accusa, la sinistra istituzionale accusa il governo、eh, socialista, gli stessi Verdi di, di, di, di essere troppo moderati. In realtà, delle balie non parla nessuno. Quando c'è stata quest'estate la r i v o l t a Ad Amiens, una rivolta appunto mischiata, magari con elementi di piccola, di piccola criminalità, Jean-Luc Mélenchon ha parlato dei cretini di Amiens, cioè ha detto:、uh, Guardate che cosa succede, mh, quella sinistra che critica da sinistra、mm -hmm. eh, Hollande non se ne frega niente diciamo, della questione delle periferie perché le periferie non sono lavoro organizzato, non sono sindacato, non rientrano in alcuna delle grandi narrazioni,、eh, sono, sono prevalentemente giovani e hanno altri tipi di. di、problemi. Per r o b l m i p e cui la sensazione è che anche quando si manifesti in decine di migliaia a Parigi per criticare Hollande,、eh, guarda, guardi a caso, due giorni dopo si scopre che ci sono 20 ragazzini tra i 17 e i 30 anni che sono pronti、eh, a morire addirittura per, per l'idea della Jihad e sono nati a 40 chilometri dai campi elisi.、No? Questo è evidentemente la. come dire L'emblema di,、sì. della difficoltà.、Eh, tu, tutto ciò, nonostante il fatto che, se non altro a livelli numerici, quindi per un partito per una forza di sinistra, ormai è un dato di fatto:、eh, come dire l'insieme degli operai e delle operai e dell'industria classica è nulla rispetto all'insieme delle persone, sottoproletari, Bagli e s a r e chiamiamoli come ci p a r e vivono all'interno di questi contesti urbani. Però Evidentemente, insomma, da quello che ci racconti anche tu, l'attenzione è soltanto su alcuni tipi di、eh, di protagonisti della società e su altri no. Sì, diciamo che la, non c'è, non è mai sorto il partito delle. delle... Della b a n l i e s e la vogliamo dire così, e quindi rispetto allo schema tradizionale、eh, del, del gioco politico che dà voce a, alle forze organizzate, eccetera, eccetera,、eh, non c'è una voce. E appunto,、eh, in qualche modo, mentre Melanchcon, i comunisti, fanno della difesa del lavoro tradizionale, di quel che resta del lavoro o p e r a i e una delle loro caratteristiche. In realtà, proprio Hollande aveva attraversato con una lunga. Con una lunga tour durante la sua campagna elettorale, proprio le periferie. Era partito da、eh, Mantlajoli, vicino, vicino a Lione, uno dei quartieri dove. Negli anni Ottanta era assorto il movimento Ber, ci fu a metà degli anni Ottanta una marcia, la Marcia per l e g a l i t à che portò migliaia di giovani auto-organizzata, ovviamente una, una realtà completamente fuori dai partiti a Parigi. All'epoca c'era Mitterrand, presidente della Repubblica, e poi da questo nacque SS Racism, che cercò di recuperare quelle energie. Il risultato è che purtroppo SS Racism si、sì, funziona come organismo di monitoraggio, ma. Que inglobato dal, quella, eh, quella voce, sì, quella voce diciamo, che veniva dal basso si è spenta. E Olanda è partito da lì ed è arrivato fino al nord, a Strasburgo, in altre, in altre periferie, incontrando moltissimi giovani, incontrando moltissime associazioni e anche dando la sensazione che alla fine l'approccio poco ideologico dei socialisti, molto concreto molto. Appunto, abbiamo questi problemi, dobbiamo、Facciamo、riunire、questo. i francesi. Ripassiamo da questo: noi non ci frega niente diciamo, del, del sol, dell'avvenire, ci serve. Un paese che funzioni e che quindi le persone si sentano in qualche modo a loro agio dentro questo paese. beh questa, Questo approccio, appunto, per il momento sta lasciando spazio, a purtroppo, a, in qualche modo, al a ritornare della medesima politica.、Eh, in questi giorni,、eh, il la prima di Nouvelle Observateur, non l'ultimo numero, ma il numero della settimana scorsa, era dedicata proprio al ministro degli interni Manuel Valls, con un titolo che la dice lunga del clima, diceva Il vicepresidente. Eh, in Francia non c'è il vicepresidente. Però, evidentemente,、no? di fatto è lui il vicepresidente.、Eh, il fatto che sia l'uomo che si occupa dell'ordine pubblico ha.、Eh... Rappresentare per il settimanale della, della sinistra diciamo、eh, più, più importante、eh, la figura politica, ben prima di d i e r o ben prima del, presidente della, del, del Premier, s i d del e e e n t p r del Presidente del Consiglio, un po' in ombra, la figura politica che viene subito dopo o l a n d e la dice lunga.、No? C'è un clima in cui appunto, ancora p p u t o a n una volta Banlier fa c o n o r d i n e pubblico, fa rima con o r d i n e pubblico anche durante il governo socialista. E、è un precedente. Sono passati solo pochi mesi d a l l e e l e z i o n i di Hollande, da, da non sottovalutare. Dobbiamo ricordarci che in passato, con ministri come s Cheveneman, con ministri come Pierre j o x s e durante la stessa stagione di, di Mitterrand, sono successe cose molto gravi in b a n l i e e La sinistra aveva paura di alienarsi d i i c a m o l a p p o g g i o delle forze dell'ordine, aveva paura di fare delle scelte molto、eh, nette. Ne ha ancora, abbiamo raccontato, e questo è assegnato diciamo come un lascia passare. Adesso, cosa accade? Accade che a Marsiglia si bloccano i poliziotti, si arrestano i poliziotti che diventano criminali, ma sul resto del territorio nazionale, in qualche modo, si dice ai poliziotti: continuate così, anche quando il loro comportamento è, è tutt'altro che、righe. lecito.、No? È sicuramente una situazione preoccupante che non dice nulla di buono per il futuro. Che non dice assolutamente che quello che è accaduto nel 2005 contro diciamo, la destra,、eh, contro Sarkozy, il ministro degli interni, e le parole xenofobe、eh, non possa riproporsi o riprodursi oggi con un governo di tutt'altro segno.、Insomma. Sì, con la differenza poi che all'epoca ci si scagliava contro un governo di destra, per cui si poteva inserire al limite qualche,、eh, qualche paletto se a fare le stesse cose un governo invece di, di segno opposto. Eh, insomma Ci sarebbero、eh, ulteriori problemi. e mh, A questo proposito, e、eh, con questo direi di chiudere, ma insomma ci torniamo perché è pregno di, di significato. Prima、eh, mi raccontavi insomma in,、uh, in privato di alcune vicende relative a fondazioni relative al Qatar. E、come quasi tutti e tutte sappiamo, almeno quelli che almeno una volta al mese controllano la pagina dello sport,、eh, un importante gruppo economico catariota si è comprato da poco la, una delle squadre di calcio più importanti di Francia, il Paris Saint Germain,、eh, immettendo un sacco di soldi. Ma non è l'unico modo di spendere i propri soldi in Francia che il Qatar sta facendo, ce ne sono anche altri forse un pochino più inquietanti.、No? Sì, forse dovremmo raccontarlo un in un'altra occasione. Ma la cosa grave che sta accadendo è che da tempo il Qatar aveva proposto、eh, di mettere delle risorse、eh, proprio nelle periferie. Delle risorse sue catariose. d i c i a Mettere o m soldi per piani di sviluppo nelle periferie francesi. Chiaramente con una riflessione di fondo: nelle periferie francesi, nelle balie, n vivono milioni di musulmani. E quindi noi、eh, andiamo a sostenere quartieri e zone.、Eh, In Europa, dove però la presenza musulmana è molto forte, dovete considerare che il Qatar è stato insieme all'Arabia Saudita、eh, uno degli artefici ancora oggi della ricostruzione della Bosnia. Uno andava nei villaggi, d e l l addirittura Bosnia a Mostar,、eh, dall'altra parte del ponte una parte croata, una parte musulmana. Nella parte nella parte musulmana c'erano、eh, targhe che dicevano questo edificio è stato costruito、eh, grazie alle risorse Qatar, Arabia Saudita e. E Repubblica Islamica del, dell'Iran. e Il Qatar vuole mettere questi soldi nelle b a n l i e e Non era stato accettato, questa cosa ha suscitato un enorme dibattito in Francia, come potete immaginare, anche per il tradizionale nazionalismo dei francesi, ma anche perché, appunto. Che cosa significa? Che qualcuno vuole mettere dei soldi in alcuni quartieri、eh, pensando che lì ci sono cittadini musulmani, sono meno francesi,、no? quindi、certo. spirale, spirale、si、ulteriore sull'identità. Alla fine questo piano è stato accettato. e quindi Che cosa significa? Significa che Sarkozy aveva proposto un piano Marshall per le b a n l i e r s che non è mai arrivato. Che Hollande aveva proposto sei mesi fa, diamogli tempo, ma insomma, intanto sei mesi sono passati: una serie di interventi che continua ad annunciare lavoro,、eh, scuola, eccetera, ma ancora non c'è niente. I primi che mettono soldi perché qualcosa funzioni, ristrutturazione urbana, organizzazione di luoghi di lavoro, eccetera, eccetera, nelle balie francesi, è、so. l'Emiro del Qatar, insomma, una bella sfida per la, la Repubblica. Beh, direi di sì, insomma, su questo possiamo, diciamo, è, è l'anticipo delle, delle nostre prossime puntate, perché è una, una vicenda davvero molto grossa e credo che insomma vada anche al di là della, della questione specifica francese, perché, insomma, quando si comincia a parlare di identità, nazione, insomma, tutti temi molto molto pericolosi e molto scottanti. Va bene, e noi come al solito ti ringraziamo per le tue attività di, di informatore su tutta una serie di, di questioni che purtroppo i n sono m m a s o poco o niente trattate. Ecco dei temi che tu hai ricordato quest'oggi: qualcosina riguardo a m i e n questa estate è passata, ma i n s o m m anche a lì d i i c a mo' po' di guerra di malavita. E poi ci sta quest'ultima vicenda dei, dei giovani salafiti, insomma sempre con. Con toni un poco attenti, mettiamola così. Va bene, un, un saluto e con te ci risentiremo so, quando avrai tempo.、E、speriamo alla, alla, alla entro, le, entro le prossime settimane e, settimane, e noi fra poco ritorniamo a occuparci di questioni internazionali, ma dalla Francia andiamo al più lontano Iraq settentrionale.